Звісно ж, Сталін ніколи б не спромігся на такі формулювання, але доповідачами на з'їзді партії, який приймав цю програму, були Ленін і Бухарін. Як могли вони пропонувати таку програму? Єдиний план центру – державні завдання, де відсутнє матеріальне стимулювання, де немає товарного виробництва і грошей, де все тримається на дисципліні і примусі. І це соціалізм? Ну, гаразд, він досить безцеремонно розправляється з робітничим класом, хоч марксизм і проголошує його керівною силою, гегемоном, надією людства. А якщо до селянства? Хоч як намагався довести історик Покровський, що головною економічною ідеєю для Росії вже з часів Івана Грозного і наших перших публіцистів Пересвєтова і посажкова була ідея торговельного капіталу, Росія залишалася мало не в суціль селянською країною. Марксисти-ленінці виставляли провідною силою пролетаріат, але жовтневий переворот здійснили руками селян, одягнених у солдатські шинелі. Ленін розумів, що революція 1905 року зазнала поразки через те, що більшовики тоді проголосили союз тільки з бідним селянством, а треба було з усіма селянами, тобто найперше з середняками. Тепер в програмі вже є положення про необхідність союзу з середняком. Коли б це було не в 1919 році, а в 1917, можливо, вдалося б уникнути селянських повстань навіть громадянської війни. Але й тепер, визнаючи потребу союзу з середняком і поступок йому не вперто проводиться кабінетний марксистський погляд на селянина. Це приватний власник, дрібний буржуа, який мріє тільки про те, щоб стати капіталістом. Тому головне завдання злити море дрібних господарств у великі, до яких поволі треба підводити середняка, звільненого від землі. Сталін довів цю ідею до абсурду, знищивши селянство як клас і створивши колгоспи і радогоспи, цю ідеальну форму для державного грабунку на користь індустріалізації, воєнізації і на прогодівлю і утримання того велетенського інквізиторського апарату, який оформився у всесильну мільйоннолику і водночас безлику організацію, жорстоку убогість цієї програми Ленін збагнув уже за рік і негайно запропонував ідею непу. Це був порятунок. Але нам не вдалося ним скористатися. Ленін помирає, і Сталін з допомогою його вчорашніх соратників, вміло розпалюючи між ними чвари, нацьковуючи один на одного, нищить ленінську ідею, нищить усіх здібних соратників, а воскрешає забуту і відкинуту партією програму, що так пасує його примітивній душі, возводить її в абсолют, в панівну ідею і проголошує себе єдиним і найголовнішим захисником цієї ідеї». Типовий інквізиторський прийом – захищати не самого Бога, а ідею Бога, не віру, а ідею віри. Це дає необмежені можливості для звинувачення і переслідування всіх, хто може являти для себе і для тебе загрозу. Хто найперше загрожує примітивним умам – люди здібні, талановиті, з незалежним умом, з вільною думкою. Тому інквізитори завжди нищать найкращих – за 30 років свого володарювання Сталін не вигадав нічого. Він тільки здійснював програму, від якої Ленін відмовився на користь НЕПу і захищав її методами, що їх винайшли і вдосконалили інквізитори протягом цілої тисячі років. У програмі було записано, що не слід розокремлювати владу на законодавчу, виконавчу і судову. Бо ще Монтеск'є зауважував, що розокремлення – це інструмент обмеження влади. Сталін створив міф про бога-вождя Леніна, наділив його найвищою мудрістю влади, щоб згодом привласнити собі виключне право на цю мудрість, щоразу посилаючись на Леніна і освячуючи кожен свій крок цитатами з вождя. У програмі говорилося про необхідність особливої армії. Сталін створив власну інквізиторську гвардію органи – Програма передбачала забирати частину прибутків від всіх державних підприємств на користь держави. Сталін зробив державною власністю все: землю, надра, заводи й фабрики, навіть людську працю.